273. Șismul și, și hermeneutica ezoterică Islamul, la fel ca iudaismul și creștinismul, este o religie a cărții. Dumnezeu s-a revelat în Coran prin heraldul său, îngerul care i-a dictat profetului rostirea divină. Din punct de vedere legal și social, cei cinci stâlpi ai credinței constituie esențialul vieții religioase. Totuși, idealul musulmanului este să înțeleagă sensul autentic al Coranului, adevăr de ordin ontologic exprimat prin termenul hakika. Se scrie H-A-Q-I-Q-A. -Q -Q Profeții și mai cu seamă ultimul dintre ei, Mahomed, au enunțat în cărțile lor inspirate legea divină, Saria. Se scrie s a r i a a Dar textele sunt susceptibile de interpretări diverse, începând cu cea mai evidentă interpretarea literală. Potrivit generelui lui Mahomed Ali, primul imam, citesc, nu există verset coranic care să nu aibă patru sensuri. Exoteric, zahir. Ezoteric, batin. se scrie b-a-t cu punct de desubt in. Limita, had, se scrie h-a-d-d. Proiectul divin, moțala, se scrie m-o-t-t cu punct de desubt a-l-a apostrof. Sensul exoteric caracterizează lectura orală, cel ezoteric, înțelegerea interioară. Limita înseamnă enunțurile care stabilesc ce este permis și ce nu. Proiectul divin este ceea ce își propune Dumnezeu să realizeze în om prin fiecare verset. Închei citatul. Nota 3. Teoria celor patru sensuri din teologia creștină medievală. Sensul literal, alegoric, moral și anagogic. Închei nota. Această concepție este specifică șismului, dar este împărtășită de numeroși mistici și teosofi musulmani. După cum scrie un mare filozof iranian, Nashir Koșrau, secolele 5-11, religia pozitivă, Saria, este aspectul exoteric al ideii, hajika, și ideea este aspectul exoteric al religiei pozitive. Religia pozitivă este simbolul mital, Ideea este simbolizatul, manitul. Nota 4. După un hadid considerat ca aparținând profetului însuși, Coranul are o aparență exterioară precum și o adâncime ascunsă, un sens exoteric și un sens ezoteric. La rândul lui, acest sens ezoteric cuprinde un alt sens ezoteric și așa mai departe, până la șapte sensuri ezoterice. Închei nota. Ideea. Hajika, se scrie H-A-G-I-Q-A, presupune pentru a fi făcută accesibilă mai maestri-inițiatori. Pentru știți, maestri-inițiatori, ghizi spirituali prin excelență sunt imami. Nota 5. Amitim că termenul arab imam desemna la început pe cel ce conducea rugăciunea publică, adică califul. La șiiți, în afara rolului său de șef spiritual, imamul reprezintă cea mai înaltă demnitate politico-religioasă. Închei nota. Într-adevăr, una din cele mai vechi exegeze spirituale ale Coranului se află în învățătura ezoterică dată de imami discipolilor lor. Această învățătură a fost fidel transmisă și constituie un corpus impunător, 26 de tomuri în ediția Mașliții. Exegeza practicată de imami și de autorii șiți se bazează pe complementaritatea a doi termeni cheie, Tanzil și ta Tauil se scrie T-A apostrof W-I-L. Primul desemnează religia pozitivă, litera revelației descinse din cer la dictarea îngerului. Din potrivă, Tauil întoarce la origini, adică la sensul adevărat, originar al textului sacru. După un tratat ismailian, Tauil înseamnă a face ca un lucru să se întoarcă la originea sa. Cel ce practică Dawil, este, deci, unul ce abate inunțul de la aparența lui exterioară, exoterică, Zahir, și îl face să se întoarcă la adevărul lui, Hakika. Contrar opiniei ortodoxilor, șiiții consideră că după Mahomet începe un nou ciclu, Ualaia, prietenie, ocrotire. Ualaia se scrie W-A-L-A-Y-A. Pietenia lui Dumnezeu revelă profeților și imamilor semnificațiile secrete ale cărții și ale tradiției și prin aceasta îi face capabil să inițieze pe credincioși în misterile divine. Citez. Sub acest aspect, șismul este gnosa islamului. Ciclul Ualaiei este deci ciclul imamului care succede profetului, adică al lui Batin succedând lui Zahir, al lui Hakika, succedând lui Saria. În fond, primii imamii voiau să mențină echilibrul între religia pozitivă și idee, fără să disocieze bațin de zahir. Dar împrejurările au împiedicat păstrarea acestui echilibru și prin urmare unitatea În Închei citatul. Să amintim pe scurt istoricul atât de dramatic al mișcării și pe lângă persecuția politică a califilor omeyaz și adversitatea învățaților legii, șismul a avut mult de suferit și din pricina dimensiunilor interioare a numeroaselor secte și schisme. Deoarece șeful religios suprem era imamul, adică un urmaș direct al lui Ali, la moartea celui de-al șaselea imam, Gahfar, al Shadik, mort în anul 148-765, izbucnește criza. Fiul acestuia, Ismail, deja investit de tatăl său, moare prematur. O parte din credincioși se raliază fiului lui Ismail, Muhammad Ibn Ismail, pe care îl consideră cel de-al șaptelea imam. Alți și recunoscură ca al șaptelea imam pe fratele lui Ismail, Musa Kazim, investit și el de gafar. Linia lui s-a continuat până la cel de-al 12-lea imam, Muhammad al Mahdi, dispărut în mod misterios în anul 260-874. La vârsta de 5 ani, chiar în ziua când mura tânărul său tată, penultimul imam. Nu 6. Despre dispariția celui de-al 12-lea imam și consecințele ei, mai ales de ordin spiritual, vezi Henri Corbin. Această dispariție marchează începutul micii ocultări care va ține 10 ani, timp în care imamul ascuns va comunica de mai multe ori cu anumiți mesageri. Cum el n-a desemnat un succesor în 329-940, începe marea ocultare sau istoria secretă a imamului al 12-lea. Închei nota. Aceștia sunt duo duodecimani sau imania, care sunt și cei mai numeroși. În ce privește numerele 7 și 12, ele au fost mult comentate de teosofii celor două ramuri șiite. Nota 7. E cazul să menționăm o a treia ramură, zaidiții, numiți astfel după cel de-al cincilea imam, zaid, mort în 724. Aceștia sunt mai puțin numeroși și mai apropiați de sunism. De fapt, ei nu acordă imamilor virtuți supranaturale, cum o fac mai cu seamă ismaeliții. Închei nota. Din punct de vedere legal, tăusebirile față de ortodoxia sunită sunt următoarele. 1. Căsătoria temporară și 2. Permisiunea de a ascunde opiniile religioase într-o perioadă de persecuții. Înoirile aduse de cele două ramuri ale șiismului sunt evidente, mai ales pe plan teologic. Am văzut importanța ezoterismului și gnosei. După unii teologi suniți, precum și după unii autori occidentali, tocmai datorită învățăturii secrete a imamilor, mai multe concepții străine, mai ales gnostice și iraniene, au pătrus în islamul șiit. De exemplu, ideea de emanație divină în etape succesive și legătura imamilor cu acest proces, metempsihoza, unele teorii cosmologice și antropologice, etc., Amintim totuși că fenomene similare se întâlnesc în sufism, în cabala și în istoria creștinismului. Ceea ce trebuie pus în evidență în toate carturile nu este faptul în el însuși, anume împrumutul de idei și metode spirituale străine, ci reinterpretarea și articularea acestora în sistemele care le-au asimilat. În plus, poziția imamului a stârnit criticile ortodoxiei majoritare, mai ales când anumiți șiți și-au asemănat maestrii cu profetul. Am citat mai sus câteva exemple de inevitabilă mitologizare suferită de biografia lui Mahomed. Le-am putea cu ușurință multiplica din creștetul tatălui său iradia o lumină, aluzie la lumina gloriei mahomedane. Profetul era om desăvârșit, devenit intercesor între Dumnezeu și oameni. Un hadit consemnează că Dumnezeu i-ar fi spus lui Mahomed, Citez, dacă n-ai fi existat, n-aș fi zidit sferele lumii, închei citatul. Să adăugăm că pentru numeroase confrerii mistice, obiectivul final al adeptului era unirea cu profetul. Dar pentru suniți, imamul nu putea fi pus alături de Mahomed. Suniții recunoșteau desăvârșirea și noblețea lui Ali, dar respingeau ideea că n-ar mai exista alți urmași legitimi în afara lui și a casei sale. Suniții negau mai ales ideea că imamul este inspirat de Dumnezeu, chiar că este o manifestare a sa. Nota 8 nu sairiții din Siria de filiație ismailită îl considerau pe Ali superior profetului. Unii chiar l-au zeificat, dar această idee e respinsă de Închei nota. Într-adevăr, șiiții recunoșteau în Ali și în descendenții lui o părticică a lumii divine, dar fără să se înțeleagă prin asta ideea de întrupare. Mai exact, s-ar putea spune că imamul este o epifanie divină, o teofanie. Regăsim o credință similară, însă fără raportare la imam, la anumiți mistici, prin urmare, pentru șiiți, Două ca și pentru ismailiți, imamul devine intermediar între Dumnezeu și credincioși. El nu se substituie profetului, dar îi desăvârșește opera și împărtășește prestigiul. Concepție îndrăzneată și originală căci ea lasă deschis viitorului experienței religioase. Grație oalaiei, prieteniei lui Dumnezeu, imamul poate descoperi și revela credincioșilor lui dimensiuni încă nebănuite ale islamului spiritual.